Красива любов, красив живот, за това беше НИТО ДЕЙ. Точно това обаче не виждаме между политическите партньори. Какво се случва? Въпросът е толкова важен за разбирането на политическите процеси, колкото и на избежния въпрос. Какво да се прави? Преди обаче да видим има ли какви са възможните пътища, е много ключово да се чуе още... Да се чуят още гледни точки в опита ни да стигнем до по-пълноценен анализ на това какво всъщност става. Политика, преговори, прегаряне. Избрах тези три думи, които започват с буквата П, за да опишем ситуацията. Дали обаче те са достатъчни? Добър ден на Даян Кюранов, политолог, доктор по философия. Добър ден. Най-важното е, че няма да добавим към тях думата провал. А, но аз ще добавя думата покер да продължим с пътата. А до сега, Бойко Борисов, а, е, така, той е а, селски тип политик, казвам го с цялото ми уважение към всички, които живеят по селата и с цялото ми неуважение към традиционната патриархална силова селска култура. И освен силова, тя е и култура на хитринките и той смяташе, че надлъгването и хитилването може да продължи безкрайно. И в даден момент ППДБ му казаха, опа, извинявай, тук е град, не са селски хитилни, играем покер. В покера има момент, когато ти казват, ти блафираш, това ли е карти? Това му казаха преди два дни. И според вас, този момент настъпи обаче кога? Защото ние видяхме а, една много особена драматургия в това над хитрияне, което аз ви благодаря, че направихте уточненията, че нямате предвид нито хората, които живеят на село, нито Елтар. селото само по себе си. Защото за тип култура. Тип култура, градски хитринки също има, но вероятно не говорите а, за град-село, а говорите и... за граждани и за нещо по-различно. Но а, добре, кога настъпи този, този момент на сваля... свалянето на картите? Според вас. Когато ППДБ е, казаха твърдо, е, хубаво, не искате е, споразумение, не искате да подписвате. Постоянно спирате всичко добре и ние не искаме. И имаше, за съжаление, падането, формата в която го направиха, особено изтъпката на господин Василев, беше падане на махленското равнище именно на Борисов и на Пески и на Тутиканти. Т.е. смятате, че а, острата реплика на Сен Василев, която в момента се представя от ГЕРБ съответно като основния препани камък пред продължаване да. на преговори, а репликата е свързана да. с а, лич името на Мария Габриел като премьер да. и определенето и като най-красивото лице на мафията, че тази реплика влиза в стилистиката по-скоро на кого? На Борисов. Не, не по-скоро. Тя изцяло в стилистиката на Борисов и Пески. Малко е прекалено засукана, но е, наличието на пряка обида към човек, това е тяхната стилистика и в нея те са много по-добри от... Е, така, хората на градката култура, да ги кажем, които са от ПДДБ. Това означава ли, че според вас трябва, трябва наистина да се мисли в посока без Асен Василев? Не. Без Аз... Мария Не. Габриел, защото пък Не. това беше един много интересен въпрос, поставен от журналистката Цватанка Ризова, когато Даница Сачева каза «Махнете Асен Василев». И тя попита. Да. Това означава ли Махнете и Мария Габриел, ако двете, да. а, образно казано, а, противоположности в размяната на тази, а, на тази обида а, трябва да ед, еднакво да изчезнат от масата на преговори? Не. Аз не се навинам да гадая какво става в а, тези политически глави от едната и от другата стена в момента. Сигурно пълна каша и хаос. А, затова това е трудно, разбираем и предвидим отвън. Но, а, мисля, че трябва да станат а, а, две неща. Първо, Асен Василев а, да се извини, а, ама да се извини нормално, а не да обяснява, че се извинявал на жената, пък а, на политика не се извинявал, което е още повече в нещата. Това е Чисто сексистско изказване, не знам как си го позволи а, Уж сме а, съвременни хора, европейци и подобни, а именно когато решиш да отделиш женското от политическото, с това съвсем не свърлиш нещата. А... Би трябвало просто да се извини без никакви уверения. Защото това е гробянско и недопустимо. Особено впрочем, за човек от БДД. Впрочем, като че ли започваме да се отдавяме в това какво е какво е говоренето, когато се въвежда елемента жена или мъж. Ние видяхме, не знам дали сте слушали предаването преди всички, в което а, имаше дискриминационни намеци. Наложи Нет. се а, водещата Силвия Великова да контрира Владислав Горанов в ефир заради Нет. подобни дискриминационни Нет. намеци. Не не е имало С, смятате да. ли обаче, защото вие поставяте темата за сексизма, включително в езика, смятате ли, че на практика това, което видяхме, е жертване на може би единствената, втората възможност в съвременната българска история България да има жена премьер, в името на нещо, което много хора си определят като а, едно политическо мъжко его? Е, аз не бих така тези, според мен, случайни изблици и изпускания на Неви да ги квалифицирам чак толкова сериозно. Добре, да тръгнем тогава по хронологията, както към... казва Христо е... Иванов. Да. Дълго време прег... преговорния процес се удържаше да не изтича в медиите, да не се превръща в тази говорилния хвърляне на реплики през телевизионните екрани, но на практика всичко се пропука в петък, Uh, yes. С излизане, влизане от преговори, даване на срокове, ми 12 часа, 24 часа, не съобразяване с включително конституционната логика за 7 дни размисъл yes. и търсене на най-добрия вариант. Uh, yes всичко това, което ни върна към един спомен от преди 9 месеца, когато в продължение на 2 години се управляваше чрез служебни правителства на Радев. Смятате ли, че това пропукване може да бъде, как да кажа, да бъде закачено като отговорност на една от двете страни не. в преговорите? А, не. Да се върнем към моите метафори за покеви и блъфа отговорността за цялата вратележка е изцяло на е, господин Борисов. Просто в момента, когато ППДБ, както казах, казах е, ти блафираш, ако трябва отиваме на избори, но с този начин на действие няма да се съгласим, той веднага даде заден ход. Така че е, мисля, че след като Василев се извини, което според мен е задължително независимо от политическия процес. А преговорите продължават, както се казва, все едно, че нищо не е било. Все едно, че не сме говорили. Това ще бъде ли обаче приемливо за избирателите на тези информации и в двете Никой страни? От преговарящите в момента не се интересува от избирателите, запетайка и хубаво прави. Защо? А, когато се правят такива преговори, наистина по-добре е да се правят на закрито, защото избирателите, както доказаха до сега, и от двете страни, искат така живота да е по-хубав, отколкото е, и да се случва това, което им се иска. Едните искат Бойко Борисов да е диктатор на България, другите искат Бойко Борисов да бъде в затвора. Няма как да стане в тая конфигурация, когато повечето хора все още продължават да подкрепят Борисов на избори. Също времено недостатъчно, за да го направят в тази диктатор. Като е така, ще трябва да работят заедно. И като е така, ще трябва да продължат отново да преговарят и да обясняват на своите избиратели азбуката на политическата демократическа култура. И всякакви неприятни неморални думици, като компромис... Съглашателство трябва да станат част от всекидневната ни политическа култура. Добре, обаче казвате, казвате колко е драматичен въпросът за Борисов в очите на избирателите на двете политически формации, които преговарят за общо правителство, според това, което се бяха договорили преди 9 месеца. Да. За това, обаче, аз искам да ви попитам как оценявате политическата стойност на посланието «Извини се!» не от вашите уста, а от устата на Борисов. Защото аз се питам дали когато го чуваме от Борисов, това звучи различно от начина, по който прозвуча от самата Мария Габриел. Ние помним и едно друго «Извини се!» за петайка, Б, Тук това е цитат, за това си го позволявам в ефир. Когато Волен Сидоров агресира на журналист, това ли казвате всъщност, че трябва да бъде последвано посланието на Бойко Борисов? Извини се. А, не. Посланието на Бойко Борисов, извини се, е политическо наго използвачество на една морална изтърп. И а, извинението на Василев за мен е изцяло в областта на морала. Политиката после. А, Борисов обаче напълно а, адекватно готови а, това тъй стъп, където и на политическия флаг, издигне я е във ранг на политическо поведение, на политическа позиция и сега ще има да го размахва. И понеже в кавички моралисти има и от а, а, гербаджийската страна, които поддържат морала на герб, и от другата страна, които поддържат моралната чистота на ППДБ, това е изключително печелившо. Печелившо в това отново да блокира процеса ли? Защото... Не, отново отново да може да играе на хитенки. Нов фронт на надхитряне. Сега обаче, този вид надхитряне, има ли политическа цена според вас за лидера на ГЕРБ? Защото с този по-български хитър ход... А, стои ли въпроса дали всъщност Бойко Борисов и ГЕРБ не жертват аз ще кажа най-красивото си европейско лице или едно от най-красивите си да. европейски лица защото Мария Габриел легитимираше добре а, и Бойко Борисов и партия ГЕРБ пред Европа Тя говори не разбираем за Европа език в който няма, няма простащини, няма тропане по масата Да Ами, а, не знам. А, той изобщо не, не се интересува от това точно тя ли ще бъде. Да, ще малко някоя може, пак дама, малко по-неудобна, по-не толкова европеизирана на вид, но не по-малко послушна. А, да не си тук правим иллюзии. Партията на Борисов е едно лична фирма. Тя беше създадена такава. Веднъж някакво личице почна да се подава и за травмото му от Светан Цвета, но Борисов мигновено го махна и си остана негова партия. Така че е, е, прекрасните му и преговарящи просто са е, колкото да не е той там. Те нямаха собствена линия и не биха могли да имат в такава партия. Така че Мария Габриел с цялата ми симпатия за а, културното и а, така, излъчване, именно това, че е от градската култура, а, което е много добре, разбира се, за Европа. За запрет Европа, това е просто маска на Бойко Борисов. Сега, в интерес на истината, Герб стъпва върху следния разказ. Министрите досегашните имат подписано съгласие за 18 месеца заради ротацията и за това да. могат да не бъдат консултирани. А, така че а, има, има, те имат някакво обяснение. Колко валидно е обаче то? И добре, имаш ли е също така съгласие, че се сменят само премьера и вицепремьера си, да сменят местата? Тоест и... не е достатъчно валидно, защото има противоречия да, с имаме други изказвания. Първо, заграбване на трите силови министерства, които са основно важни за герб, за да го пазят от съдебно преследване и а, нали, а, вътрешното и а, военното нали, на отбраната и освен това е енергетиката, където е голямата корупция и където са скрити всички скелети от а, а, отношенията ни с Русия, именно веселните отношения, да не кажа европските отношения спрямо Русия. Последен въпрос, много кратък отговор, моля посланието, което излъчваме навън. Нестабилност, непрогнозируемост, това помага ли на страната ни в този момент? Е, това е малко... Не е ли малко подвеждаш в право че това прави? Това прави, казвате? Просто ми трябва кратък отговор? Да. Поред вас е, а... От друга страна, те са ни свикнали, чакат да видят какво ще стане, както и ние в момента, които не сме пряко ангажирани в този процес. Благодаря на Деян Кюранов. Политика преговори прегаряне. Той добави и а, думата покер в а, тази картина. Какво се случва и накъде вървим? Два въпроса с, с а, трудни отговори.